وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبست منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 Ayyuha al-ikhwat Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau membuka صلاة الليل بل يومممبقى دعاء افتتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون Ihdini li makhtulifa fihi minal haqqi biiznik Inna katahdi man tasha'u ila siratim mustaqim Ya Allah Rabbnya Jibril Rabbnya Israfil Rabbnya Mikail Engkau lah pencipta langit dan bumi Engkau yang maha mengetahui perkara ghaib dan perkara yang disaksikan Berilah kepada aku hidayah Dari hal-hal yang diperselisihkan Di tengah umat ini Berilah aku hidayah Untuk dibimbing kepada kebenaran Dengan izinmu Sesungguhnya Engkau Ya Allah Memberi hidayah kepada siapa yang mengkukuhkan daki, kepada asyrafat al mustaqim, kepada jalan yang lurus. Sangat butuhnya kita untuk selalu mengucapkan doa ini, memohon kepada Allah subhanahu taala agar Allah azza wajall senantiasa membimbing jalan kita dalam beragama dalam berkeyakinan dalam bermanhaj sehingga kita senantiasa istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas jalan Salih terlebih di tengah-tengah kita dan di zaman kita yang penuh dengan fitnah fitnah yang datang dari berbagai arah yang kembalinya kepada dua jalan syaitan asyahawat dan asyubuhat jalan syahwat dan jalan syubuhat jalan syahwat di mana seorang hamba dihiaskan kepadanya berbagai macam kenikmatan dunia dihiaskan kepadanya keindahan dunia keindahan wanita Harta benda. Kedudukan. Yang menyebabkan dia berpaling dari Allah SWT. Dan dari jalur syahwat. Yang ditujukan kepada mereka. Yang memiliki semangat untuk beragama. Memiliki semangat untuk menjalankan kotaat yang kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka syaitan melalui jalur syubuhat berusaha memalingkan hamba tersebut dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dihiaskan kepadanya berbagai macam pemikiran-pemikiran bid'ah penyimpangan dan kesesatan sehingga terkadang seorang tidak merasa dia menyangka dirinya berjalan di atas hidayah namun ternyata dia termasuk orang yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala qul hal nunabdi'ukum bil akhtarina a'malan Al-lazina walla sa'yuhum fil hayati al-dunya wahum yihsabun an-lahum yihsinuna sun'a Aukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya Yaitu mereka yang sesat dalam beramal Dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka lah orang yang terbaik Dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah membimbing kita untuk berjalan di atas manhaj para sahabat tabi'in, atabau tabi'in dan di atas manhaj para imam-imam salaf salafus talih yang kokoh dan tegar di saat munculnya fitnah di tengah-tengah umat ini. Washra al ikhwan rahimakumullah. Untuk mengisi kekosongan pada malam hari ini maka saya ingin membahas sekaligus memberi oleh-oleh dari perjalanan umrah dengan para ustaz pada beberapa hari yang lalu antara bulan Rabi' al-awal di akhir-akhir Rabi' al-awal dan di awal dari Rabi' al-thani sebagaimana yang Antum ketahui bahawa ad-da'wah tsalaafiyah sedang dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam fitnah. Liyayyiz Allahul khabith min attayyib. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Memisahkan antara yang buruk dengan yang baik, dan itu merupakan salah satu hikmah adanya ibtila, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dimana Allah Azza Jal ingin menampakkan siapa yang jujur di antara hamba-hambanya, yang komitmen untuk berjalan di atas al-haq dan siapa yang bermain-main siapa yang talawun dan talaub di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala terkadang seseorang Terlihat secara bahir. berpakaian dengan pakaian salafiyah. Sehingga. Banyak orang yang. Menyangka bahawa dia berjalan di atas jalan. Salafiyah. Di atas manhaj ahli sunnah. akan tetapi lama kelamaan pada akhirnya nampaklah keburukannya nampaklah tendensinya yang ternyata dia adalah seorang hizbiyyun maakhirun mutasattirun bisalafiyah seorang, seorang hizbi namun membungkus dirinya dengan Al salafiyah bagi mereka yang membaca perjalanan adda'ah salafiyah bukan hanya di Indonesia tapi secara umum di dunia maka dia akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji dakwah ini dan menguji mereka yang berjalan di atasnya Cobaan demi cobaan. Mereka hadapi. Semakin nampak dan semakin nampak. Mereka yang. Pada asalnya. Berjalan di atas jalan izbiyah. Namun membungkus dakwahnya dengan. Slogan salafiyah. Tentu bukan hal yang asing. Yang kadang Kita mendengarkan nama-nama mereka Abdul Rahman Abdul Khaliq mengangkat namanyakan dakwahnya dakwah salafiyah bahkan dia menulis kitab yang menerangkan tentang prinsip-prinsip ilmiah di dalam ad-da'wah as maka dia berdakwah dengan ihya'ut turatsnya Lama kelamaan tersingkat. apa hakikat dari dakwah mereka? Ternyata dakwah mereka adalah dakwah tun, ikhwaniyah, sururiyah, mengatasnamakan salafiyah. Maka para ulama setelah mereka menasihati, sekian tahun lamanya. Namun dia tidak mendengarkan nasihat sampai kemudian para ulama pun memberi peringatan tentang bahayanya pemikiran Abdul Rahman Abdul Khalid Demikian pula yang lainnya muncul yang berikutnya Adnan Urur Abu Muhammad Al-Maghrawi dari Maroko Kemudian diikuti oleh yang lainnya. Abu'l-Hasan. Al-Ma'ribi Al-Masri. Kemudian Ali Hassan. Dan yang bersamanya. Yang terfitnah dengan dunia. Wallahul-Musta'an. Salim Al-Hilali. Musa Nasr. Dan yang bersama mereka. mereka dahulu dikenal sebagai tokoh-tokoh dakwah salafiyah akan tetapi subhanallah Allah subhanahu wa taala menampakkan siapa yang jujur berjalan di atas dakwah ini dan siapa yang bermain-main bermain-main yang menyebabkan mereka pun terpental kalau kita berbicara secara secara umum apa yang terjadi di dunia ini, maka tidak terlepas pula dakwah di Indonesia ini berbagai macam cobaan yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada kaum tu selawih. Cobaan demi cobaan terus mereka hadapi. Namun yang wajib bagi seorang Muslim seorang sunni untuk qawa di atas al-haq melihat sesuatu dengan ukuran al-kitab was sunnah ala fahm as dan yang terpenting di sini adalah bagaimana sikap kaum muslimin dalam menghadapi fitnah untuk kembali kepada al-ulama'a al-kibar. Kepada kibar ulama Terkhusus mereka yang berkecimpung dalam ilmu ini. Ilmu al-jarah wa ta'adil. Yang menanamkan kepada para pemuda Islam. Al-usul, al-salafiyah, al-sahihah. Prinsip-prinsip salaf yang sahih yang berasal dari kitab kitab ahli Sunnah wal jamaah maka bermunculanlah sebagian mereka yang yang terkadang membawakan faedah-faedah namun pada hakikatnya kaedah itu tidak diterapkan pada tempatnya Abdul Hasan Al-Ma'ribi sering kali dia berbicara tentang masalah ta'sil ta ta'sif. Kaidah ini, kaidah itu. Tapi dia sendiri tidak menerapkan kaidahnya. Dia sendiri menyelisih kaidahnya. Dan terkadang bahkan membuat kaidah sendiri dan dia sendiri yang memahaminya yang kembalinya kepada kaidah Al-Hasan al-Banna. Qa'idatul Ikhwaniyah. di antara qa'idah ikhwan muslimin yang masyhur kita ta'awunu fima ittfaqna alaih wa na'tadziru ba'dhuna kita saling tolong menolong dalam hal-hal yang kita sepakati apabila kita berselisih ya saling beri udur. saya sunni kamu syiah ya sudah saling beri udzur lah subhanallah bisa-bisanya bersahabat yang ini mencintai Abu Bakar Siddiq, yang ini mengkafirkan Abu Bakar Siddiq. Mengkafirkan para sahabat apa mungkin terjadi persahabatan yang seperti ini, ma'asyarul ikhwat rahimakumullah. Maka muncul berbagai macam qawaid. Ya. Baru berbicara tentang kaidah, namun ternyata dalam penerapan menyelisih kaidah dan bahkan membuat kaidah-kaidah sendiri yang bisa menyingkap perkara-perkara ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah hanyalah para ulama al-kibar bukan shigharul talabah bukan saya dan bukan fulan bukan alla akan tetapi kibarul ulama Satu kejadian di masa Alimamu Ahmad Rahimahullah Di masa Alimamu Ahmad Fitnah Khalkul Quran Siapa yang membaca sejarah Alimamu Ahmad Rahimahullah dan keteguhan beliau Untuk berpegang kepada manhaj Ahlus Sunnah Al-Jamaah Di zaman fitnah Ya Fukoha Baghdad ini fukaha Baghdad. Disebutkan oleh Ibn Muflih dalam Al-Adab Al-Syari'ah Bahawa fukaha Baghdad Mereka mendatangi Al-Imam Ahmad Pada masa khilafah Al-Watik Billah Ingin memberontak Ingin memberontak karena permasalahan fitnah Khalqul Qur'an Menyatakan Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad Taala menasihati mereka. Kata beliau, ad -dimah, ad -dimah. darah yang ditumpahkan. Darah yang ditumpahkan. Beliau sendirian berhadapan dengan fukaha Baghdad. Kalau orang dahulu, kalau disebut fukaha, itu bukan Qiyai. Yang namanya fukaha itu seorang yang sudah diberi wewenang untuk berfatwa. Tapi subhanallah di zaman fitnah, pasyatil aqul. Ya. Akal itu sakan akan enggak berjalan pada jalan yang semestinya. Al-Imam Ahmad rahimahullah sendirian menghadapi mereka, menasihati mereka bahwa melakukan pemberontakan kepada penguasa itu adalah fitnah yang jauh lebih besar dari fitnah yang terjadi tentang permasalahan khalqul quran yang menjadi syahid yang ingin kita sebutkan di sini bahwa pada saat terjadinya fitnah hati-hati jangan setiap orang sok merasa punya ilmu untuk berbicara Belajar setahun, dua tahun. Bahkan mungkin belajar di Arab Saudi atau belajar di Yaman. Kemudian pulang. Lalu berusaha untuk menentukan sendiri jalannya tanpa bimbingan para ulama. Wallahi akan binasa dia. Kita tidak bisa lepas dari bimbingan para ulama dalam menghadapi setiap permasalahan. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza Apabila datang kepada mereka satu urusan yang mendatangkan rasa sedih atau mendatangkan rasa gembira apabila bukan ulama mereka langsung menyebarkan begitu saja tidak mengetahui akibatnya kalau seandainya mereka mengembalikan itu kepada Rasul dan kepada ulil amri kepada ulama maka akan diketahui siapa yang mampu untuk beristimbab mengambil sebuah kesimpulan hukum dalam menentukan satu permasalahan yang hanya dimiliki oleh para ulama itu pun bukan semua ulama, tapi ulama yang mampu menghadapi fitnah untuk senantiasa komitmen di atas sunnah. Oleh karena itu, Mashallah, di zaman kita ini, ulamaul fitnah, al-fitan al al sangat sedikit sekali. Al-Alama Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Al-Jabiri Muhammad bin Hadi Al-Madkali Hafizahumullah Warahahum Demikian pula para ulama' yang lainnya Mereka dikenal sebagai ulama' yang Tabit, kokoh, tegar Di atas sunnah Maka kepada mereka Kita mengembalikan Berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kebingungan umat ini karena kalau kembali kepada keumuman manusia keumuman orang kadang-kadang mereka kagum kepada seseorang yang tidak sepantasnya dikagumi asyikh Mugbil rahimahullah ta'ala beliau ya, beliau pernah menyebutkan bahwa masya Allah kalian sekarang di tempat ini kalian belajar sebagai penuntut ilmu. Kalian kalau keluar meninggalkan ma'had ini, orang-orang menganggap kalian Syekhul Islam. Syekhul Islam padahal mungkin Arba'in Nawawi pun belum ter, belum dihafal seluruhnya. Begitulah pandangan awam. Awam kalau melihat seorang berdiri di atas mimbar mampu menyampaikan bahasanya dengan bahasa yang baik mampu berorasi apalagi kalau diembel-embeli dengan dalil kala Allah kala Rasulullah keluar kesimpulannya apa Masya Allah fulan hafal Bukhari muslim jadi kesimpulannya Masya Allah fulan Masya Allah sudah pujian berbagai macam pujian nah sampai ada seorang yang subhanallah Sangat-sangat guru. Ketika memberi pujian kepada seorang yang terfitnah. Yang disebut oleh. Al-Allama Rabi bin Hadil Madkhali. Hafizahullah Ta'ala. Dengan sebutan. Makirun. La'abun. Yamshi. Ala al halabi. Dia memberi pujian yang. Luar biasa. Sabar wahai Ustaz. Masya Allah engkau memiliki ilmu, bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Masya Allah. Ditampilkan lagi. Ya. Ha. Nah, ditampilkan lagi di situsnya. Seharusnya kan seperti ini enggak perlu. Ya. Ini kan berlebihan. Gulu. Seperti gulunya. Mereka yang memuji Yahya Al-Hajuri. Ya. Dengan sebutan Imam al -Takalain. Imamnya manusia dan jin. Imamnya manusia dan jin. Yahya Al-Hajuri. Yang kemarin sempat berangkat ke Makkah. Ingin bertemu al-Syeikh Rabi'i. Ta'ala. Namun al-Syeikh tidak ingin bertemu dengannya. Alhamdulillah. Nah. Al-Hasir Ma'asyir Raya wa rahimahkumullah. Di antara ikhwan yang tidak memahami permasalahan ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya. Kenapa? Ustaz yang kita kenal dulu Masya Allah Mengajarkan Sunnah mendakwahkan da'ud salafiyah Nah Karena itu yang diketahui Tidak mengetahui hakikat sebenarnya Tidak memahami hakikat permasalahannya Namun seorang tidak boleh menjadi orang yang buta dan tuli Kata orang Arab Hubbu kasyai' yu'mi wa yusim kecintaanmu kepada seorang itu bisa membuat kamu buta dan tuli. Kita enggak boleh buta dan tidak boleh tuli. Kebenaran itu harus lebih kita junjung tinggi daripada hubbul asykhash. Cinta kepada individu-individu. Demi Allah ya ikhwan, kalau ana saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan saya di atas al-haq. Kalau anda menyimpang, tak nah, eh, maka anda harus ditinggalkan. Tidak diperbolehkan seorang menjadikan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tolak ukur kebenaran. Ini manaj kita. Dan sebenarnya kita sudah sering mempelajari hal ini bahwa perkataan alim Malik rahimahullahu taala kullu kalam yuqbal wa yurat illa kalam sahib hadzal qabr itu adalah manhaj kita setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali pemilik kuburan ini Rasulullah s.a.w. itu adalah manhaj namun kadang-kadang dalam penerapan seorang akhirnya tidak menerapkan pada tempatnya Maka oleh karena itu, sekali lagi, sangat butuhnya kita kepada bimbingan para ulama. Ma'asyarakho rahimakumullah. Apa yang terjadi dari al-khilaf perselisihan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Sudah bertahun-tahun lamanya. Ya, Sebagian para masyarakat, termasuk yang datang ke Indonesia, berusaha untuk untuk Menyelesaikan. Tapi subhanallah. Uh, tidak terselesaikan. Apakah disebabkan karena. Uh, Sebahagian mereka yang yang datang. Tidak memiliki kemampuan. Untuk melakukan hal tersebut. Nah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Afi'lahullah ketika. Ketika. Kita berziarah ke tempat belia bahwa saya mengetahui siapa yang datang dan saya mengetahui kadar mereka. Mereka adalah orang-orang yang belum bisa untuk mengumpulkan setiap permasalahan yang terjadi lalu kemudian menyelesaikannya dengan cara almanhajus salafi. Sampai pada dua tahun yang lalu, iaitu yani dua Ramadhan, itu sudah sempat terjadi pertemuan. Asalnya keberangkatan para Ustaz Arab Saudi ketika itu di bulan Ramadhan ingin jalsah duduk dengan Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madhali hafizahullah. Namun, qadar Allah macam ia Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Al-Syekh Muhammad bin Hadi tidak sedang di rumah saja. Lalu kemudian aa, diberi kemudahan dan kesempatan untuk bermajelis dengan Al-Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Hafizhahullah taala. Walhamdulillah. Dan Al-Syekh Rabi' bersedia ketika Syekh Rabi' bersedia. Maka tiba pada waktu yang telah ditetapkan kumpul kedua belah pihak. Jalsa khusus orang-orang Indonesia ketika itu bersama dengan Syekh Rabi' hafizahullah taala di bulan Ramadan. Qadarullah saya pun yang sangat berkeinginan untuk hadir terlambat. Karena memang jalsa ini jalsah yang, yang apa bukan sesuatu yang di, ditetapkan sebelumnya karena kesepakatan sebelumnya akan duduk bersama dengan Syekh Muhammad bin Hadi namun satu hal yang tidak disangka ternyata Syekh Rabi setuju untuk mendatangkan kedua bahagian duduklah mereka masing-masing menyampaikan argumennya masing-masing menyampaikan permasalahannya terjadi debat. Nah, di hadapan Asy-Syaikh dan Asy-Syaikh terus mengarahkan membenarkan yang salah, menguatkan yang hak. Yang kesimpulannya ya, kesimpulannya sini saya akan bacakan sebagai kesimpulan. Karena kesimpulan ini pun sudah direkomendasi oleh Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala Kesimpulan nasihat syaikh Pada majlis itu Di bulan Ramadan Di rumah beliau Di Makkal Mukarramah Pada tahun 1433 Hijriah Dalam kesimpulan ini Saya sebutkan secara ringkas Yang pertama bahawa Asyikh menasihati Untuk meninggalkan Seluruh sebab-sebab Yang menyebabkan terjadinya khilaf perselisihan dengan cara yang baik dengan menjaga lisan dan at-taqi saling mengikat tali persaudaraan dan berhati-hati dari syaitan yang akan memutuskan dan menumbuhkan permusuhan di antara ahlu sunnah. Adapun yang kaitannya dengan radio roja al Sheikh Rabi'i mengatakan, Orang yang menghormati manhajahnya dan akidahnya, tidak akan mendengarkan mereka. Para da'i di Radio Raja itu. Ada yang tidak memperdulikan, dia akan mendengarkannya. Yang tidak peduli, dia mendengarkan. Beliau juga mengatakan, aku menasihati para ikhwan agar hendaknya mereka menjauhkan diri untuk mendengar radio ini. Dan beliau mengingatkan kita dengan Asar Hayyub As-Saktiyani dan Muhammad bin Sirin tentang tidak diperbolehkannya mendengar dari ahlul bid'ah. Ketika Ayub As-Saqtiani didatangi oleh seorang ahli bid'ah mengatakan kepadanya, "Aku ingin membacakan kepadamu satu ayat." Kata Ayub, "La, satu ayat pun tidak." Dan beliau mengingatkan bahawa kitab-kitab salaf itu mencukupi. Kitab-kitab salaf itu mencukupi daripada mendengarkan radio. Ini. Beliau juga menyebutkan bahawa radio ini akan menyebabkan terjadinya khilaf di antara salafiyin dan beliau memerintahkan untuk meninggalkannya. Dan beliau juga menyebutkan bahawa ehya uttras, Ali Hasan al-Halabi, Abu Hasan, mereka adalah orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap ahlu sunnah. Sebagaimana beliau juga menyebutkan bahawa orang-orang awam pun harus diberi peringatan dari radio ini. Sebagaimana para ulama salaf. Mereka memperingatkan orang-orang awam. Dari ahlul bid'ah. Adapun yang kaitannya dengan yazid. Jawas. Asyik menyebutkan. Bahwa sekedar berpakaian dengan pakaian salaf. Itu tidak cukup menjadikan seorang itu salafi. Karena waktu itu ketika Zurkornay menyebutkan tentang isi jawas. Dia ditanya tentang isi jawas. Maka dia mengatakan bahwa isi jawas salafiyun. Bahasa Indonesia salafi goncang. Salafi. Tapi goncang. Ya. Di majelis itu sempat terjadi uh, perdebatan. ...karena yang menukil ke Syekh Rabi... ...menyampaikan penukilan... ...Zulqarnain... ...tentu dinukil dengan bahasa Arab... ...disampaikan kepada Syekh Rabi... ...bahawa Zulqarnain mengatakan tentang Yazid Jawas... bahwa dia Salafiyun Muttarib... ...Salafiyun Muttarib... ...betul ya... ...kalau diterjemahkan Salafiyun Muttarib... ...tidak setuju Zulqarnain... ...tidak benar... ...ini... Tidak benar. Saya tidak mengatakan seperti itu. Nasnya tidak seperti itu. Lalu ditanya, kamu mengatakan apa? Sih. Saya mengatakan salafiyun muza'zah. Sampai katanya Syekh Robi tersenyum. Apa bedanya? Salafi muhtarif dengan salafi muza'zah. Perbedaan terjemahan. Karena kamu sendiri tidak mengatakan muza'zah. Kamu sedang bahasa Indonesia. Salafi goncang. Untuk disampaikan pada Syekh Robi kan gak mungkin. Dia mengatakan salafi goncang. Ya butuh syarah lagi. Apa itu goncang kan? Akhirnya bingung lagi Syekhnya. Makanya diterjemahkan. Muttarif. Gak setuju dia dengan terjemah. Maunya muza'zah. Kata Syekh Robi apa bedanya? Kamu mengatakan muza'zah apa alasannya? Gak bisa dia menjawab. Tapi dia sempat menyinggung di situ ini penting untuk saya sampaikan agar jangan sampai dianggap bahwa saya atau yang lainnya menyembunyikan apa yang terdapat di jalsah itu, di majelis itu di majelis itu dia sempat mengatakan bahwa saya dari dulu meyakini bahwa Yazid itu Hizbi namun saya mengatakan dia salafi gojad bil muqarana karena eh, apa istilah, muqarana, menimbang dengan dengan seorang yang lain dia menyebut Muhammad Zaitun Ya. Pimpinannya wahda islamia Adapun Zaitun maka dia hizbi. Dia bukan Salafi Dari dekat dan dari jauh bukan Salafi sama sekali Adapun Yazid Maka dia Salafi goncang Salafi goncang Ditanya oleh Syekh Raffi Apa yang menunjukkan Yang menunjukkan dia goncang apa Yani Kenapa dia disebut Salafi terus goncang Itu kenapa tidak bisa dia menjawab ketika itu. Nah. Kemudian. Masya Allah. Dan ini sebenarnya penyebutan salafi gonjang ini. Difahami oleh orang-orang bahwa dia tetap mengatakan Yazid itu salafi. Iya kan? Seharusnya kalau meyakini bahawa dia hisbi. Apa sulitnya untuk mengatakan dia hisbi? Apa sulitnya? Dan itu belum pernah kita mendengarkan. Kecuali ketika jalsa itu. Di majlis, di muhabbarah. Tidak ada. Bahkan Ja'far Saleh. Ya, yang sering bersama dengan Dhul Qarnay. Itu memahami bahawa. Dhul Qarnay pun mengatakan. Yazid itu salafi. Cuma goncang. Artinya belum keluar dari salafi. Nah ini juga yang jadi permasalahan. Ketika itu. Dan terus Asyik Rabiq melihat perselisihan yang terjadi antara mereka nah ini ma'asyrah sebagian yang terjadi di majlis ketika itu nah dan lalu kemudian ada sebagian yang yang menuduh bahawa kesimpulan yang disebutkan yang telah disetujui oleh Syekh Rabi' ini kurang ada yang tidak disebutkan di situ yang tidak disebutkan dalam kesimpulan jalsah tersebut adalah nasihat syaikh hasilullah iftahu safhatan bayra bukalah lembaran putih maksudnya lupakan yang lalu mari berjalan untuk yang berikutnya kita buka lembaran putih Lupakan masa lalu. Lalu kemudian. Difahami oleh sebagian mereka. Lupakan masa lalu ini maksudnya. Ketika Syekh Rabiq juga menasihati. Tinggalkan sebab-sebab perselisian. Maksudnya. Seperti Radio Roja misalnya. Tinggalkan sebab perselisian. Artinya gak usah kita bahas. Kamu yang mengatakan. Radio Roja itu Hizbi, ya silakan itu pendapat kamu. Saya yang mengatakan Radio Roja itu Salafi, itu pendapat saya. Sudah enggak usah kita bahas, biar enggak ribut. Penafsiran dari mana ini? Ini yang disebarkan oleh Jabir Sya'alis. Maashiralahu rohimukumullah. Dalam keadaan Ash-Shakrubi sudah. Menyebutkan kalimat-kalimat pernyataan yang menghormati manhajnya jangan mendengarkan radio ini. Terus boleh terangkan siapa mereka ini, siapa itu Ali Hasan, Al Halabi dan yang bersamanya diterangkan oleh Syekh Nah, lalu difahami bukalah lembaran putih maksudnya sudah enggak usah dibahas lagi yang itu. Loh, kok begitu? Aneh. Jadi membiarkan kalau ada ikhwan mau mendengarkan radio roja dengan paradainya dengan berbagai macam ragamnya ya ya sudah dibiarkan saja begitu ya. tetangga kita yang selama ini ngaji sama kita dia mendengarkan radio roja bahkan nonton tv roja dibiarkan begitu itu maksudnya asbabul khilaf, meninggalkan sebab-sebab perselisihan siapa yang mengatakan demikian Maksudnya utrukah sebab belhalaf? Tinggalkan sebab khilaf yang menyebabkan kalian berselisih. Tinggalkan radio roja dan yang semisalnya. Tinggalkan itu. Karena inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan di kalangan para dai. Tinggalkan. Satukan kalimat anda untuk menyatakan idah atur roja, radio radio roja, radio hisbi, suruli. Ya. Ini yang diinginkan oleh syi. Ini maaf Assalamualaikum Ini yang terjadi dua tahun yang lalu. Nah, lalu kemudian terus berjalan waktu demi waktu. Dan perlu diketahui, setelah majlis bersama Syekh Rabi, ketika itu rombongan Yakub ja Saleh dan Dulkornain ini berangkat ke Yaman. Berangkat ke Yaman. Kemagbar, ke tempat ash Muhammad al Imam. Kemudian ketika ke sana, ternyata tidak merasa cukup dengan jawaban ash shif Muhammad al Imam. Tanya lagi tentang radio roja kepada Syekh Muhammad al Imam. Padahal permasalahan radio roja itu sudah diselesaikan oleh Syekh Rabi. di hadapan kedua belah pihak. Ini kedua taros sudah ada. ...hadir di hadapan Syekh Rabi, Sudah selesai. Masih belum merasa puas... ...tanya lagi kepada Syekh Muhammad Al-Imam. Walhamdulillah Syekh Muhammad Al-Imam. Jawaban beliau... ...hasil beliau menasihati mereka. Bahawa permasalahan ini... hendaknya kalian tanyakan kepada... ...Kibarul Ulama. Maka apabila kalian nanti berangkat ke Saudi... ...dan ke Mekah saya wasiat, nasihatkan kalian untuk singgah ke rumah Syekh Robi, tanyakan permasalahan ini padahal sudah ditanyakan, mestinya mereka ngomong sudah kami tanyakan Syekh iya kan mestinya ngomong gitu ke Syekh Muhammad Al-Imam terus terang gitu ya. ini kan memperkeruh lagi kalau seandainya Syekh Muhammad Al-Imam jawabannya berbeda dengan jawaban Syekh Robi kira-kira apa yang terjadi, pulang bawa oleh-oleh oleh-olehnya ya. oleh apa? oh ini masalah ijtihad ya. bagi yang mentahrir ah, ada ulama yang menjadi pegangannya bagi yang mengatakan itu salafi ada juga pegangannya dari ulama sehingga ya sudah enggak perlu diributkan nah itu itu yang mereka inginkan Nah, katanya Abdul Bar oh tujuan kami bertanya itu hanya menambah wawasan ilmu katanya Masya Allah menambah wawasan fitnah itu namanya Masya Allah akhirnya kemudian semakin banyak info yang sampai kepada Asyik Rabi'i dan beliau mengetahui apa yang dilakukan Zul Qarnay di majlis itu sampai keluarnya fatwa Asyik Rabi'i setelah haji setelah haji ketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi mengunjungi Syekh Rabi' ya, dan itu dihadiri oleh Syekh Hani Buraik dan yang lainnya Syekh Muhammad Khalid Khalid Baqis lalu sampai kepada pembahasan bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi Hafizahullah al -Wusabi, ...diundang untuk melakukan daurat di Indonesia... ...tapi melalui jalur Zulqornein. Maka dinasihati oleh Syekh Rabia. Jangan kamu datang melalui jalur Zulqornein. Lalu beliau berbicara dengan bahasa ini. Makir la'ab... ...yam syi'ala tarikhatil halabi fil makar. Orang ini makar, mutalawin. Bunglon. Ya. Berjalan di atas metodenya Ali Al-Halabi dalam membuat makar dan perlu diketahui ini kesimpulan Al-Sheikh Rabi ya. jadi bukan ada seorang atau ustaz atau Sheikh yang menyampaikan pada Sheikh Rabi Sheikh Antum mengucapkan kepada makir Dhul Qarnain tidak sama sekali ini kesimpulan Sheikh Rabi setelah beliau mempelajari dakwahnya Dhul -Karnain. Ini kesimpulan beliau. Nah, dan beliau seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Bani Hamilul Iwa Eljarah Wad Tadil, ta pembawa panji jarah wad tadi pada zaman ini. Nah, beliau membongkar sekian banyak hisbiun. Benar apa yang disebutkan oleh Syekh Mukbil Rahimahullah? Siapa yang dikatakan oleh Syekh Rabiq. Hizbi akan nampak nanti. Akan nampak hakikatnya. Beliau mengucapkan itu bukan. Ya ini Laysan Farak. Bukan suatu omong kosong yang beliau sampaikan. Ilmu. Di atas ilmu. Beliau menyampaikan itu. Ini ma'asyarakat rahimahumullah. Keluar fatwa. Al-Syekh Rabiq. Tentang Dhulqarnay. Saya mendengarkan itu dari Syekh Muhammad Galib. Waktu itu masih haji. Ketika di Madinah. Nah, Tapi Syekh mengatakan, Antum jangan sebarkan dulu. Ya sudah, makanya saya tidak menyebarkan. Nah, Saya menyangka bahawa di Indonesia ini, yang mengetahui perkataan Syekh Rabi, hanya saya. Ternyata para ustadz yang lain sudah tahu. Tapi dari jalur yang lain. Dari jalur Asyikhan Ibu Raik. Hafizallah. Namun mereka pun menutupinya. Jadi belum disebarkan. Karena mengharapkan ada perubahan. Terus berjalan waktu. Sampai kurang lebih dua bulan. Sampai kurang lebih dua bulan. Asyikhan Ibu Menyangka bahwa. Tahirir. Al-Sheikh Rabi'i Badadul Qarnayn ini sudah menyebar. Ternyata belum disebarkan. Nah. Sampai kurang lebih dua bulan. Sheikh Hani ditanya. Bagaimana menurutmu? Apakah maslahat untuk menyebarkan. Tahdir Sheikh Rabi'i Badadul Qarnayn. Kaget Sheikh hani. Loh. Kalian belum menyebarkan. Ada apa ini? Maha dihil burut. Ini ungkapan rasa heran dari Sheikh hani kenapa kalian begitu dingin dalam menyikapi fatwa Syekh Rabi fatwa ini harus disebarkan sebarkan meskipun kalian harus menyebarkannya di majalah ini kata Syekhan melalui surat nah maka akhirnya disebarkanlah. lah nah ini untuk membantah perkataan uh, Saudara Zulkarnain khadir Ketika dia berceramah. Menggelepar ceramahnya itu. ya, Nah. Yang. Sepantasnya tidak pantas untuk dijawab. Gitu. Ceramah ini. Untuk menjawab secara detail. Tidak perlu. Karena kondisinya. Seperti yang disebutkan oleh para ulama. La yadrima yakhrujumir raksih. Dia tidak tahu apa yang keluar dari kepalanya ini. Nah, yang ada hanyalah emosi, emosional, pembicaraan tidak jelas, nah, menukilkan berita-berita yang tidak valid, nah, namun membangun ceramahnya hanya ditujukan kepada satu orang dengan tuduhan hasit, si hasit ini, si hasit ini, pembahasan surah al falak. Kami mencari hasil din idah langsung diarahkan kepada fulah. Maksudnya lukman bakti. Ya, puluhan kali dia mengatakan si hasid ini si hasid, maksudnya orang yang hasad, berkali-kali terus. Nah, pembahasan tidak ilmiah sama sekali, makanya tidak perlu ditanggapi. Namun ada beberapa poin yang penting untuk diluruskan. Termasuk dia mengatakan bahwa Syihani sendiri ya Syihani sendiri tentang surat yang pertama maksudnya tahlir Syekh Rabi' kepada Zulqarnain itu tidak diperintahkan untuk disebarkan Syihani sendiri ketika mengeluarkan yang pertama sampai sekarang ini sikapnya Syihani itu bukan untuk disebar seperti itu bukan tapi tujuannya supaya Ustadzul Tanabuh. Tanabuh maksudnya berhati-hati. Padahal Sheikh hani Sangat. Mengingkari perbuatan para Ustadz. Karena tidak menyebarkan tahdir Sheikh Rabi. I. Kenapa tidak menyebarkan? Sampai beliau mengatakan. Wallah ini termasuk kelalaiannya orang-orang soleh. Ada tahdir. Kok tidak disebarkan? Kalau seandainya. Tahdir itu. Ya. Kalau seandainya tahrir itu ditujukan kepada Luqman tentu mereka sudah menyebarkannya ke mana-mana. Kok kenapa kalian tidak sebarkan? Di hadapan kalian ada seorang musuh yang pembuat makar, pembuat tipu daya. Walhasil sudah bahasannya, masya Allah, syekhani. Jadi tidak benar kalau dikatakan tidak diperintahkan untuk disebarkan, disebarkan. Dan beliau ulangi lagi ketika telekonferensi bahawa tidak boleh tawakuf terhadap fatwa tahdir dari syekh Rabi. tidak diperbalikan tawakkum nah ini setelah keluar tahdir maka keluar pula sikap dari Ustazul Dulkarnay menulis di website ucapan terima kasih ucapan terima kasih atas keluarnya tahdir Al-Syeikh Rabi terhadapnya. Nah. Namun sayang sekali pada isi surat tersebut. Meskipun disebutkan bahwa surat ini berdasarkan bimbingan salah seorang syaikh. Namun di dalam isi surat itu tidak menunjukkan ketulusannya untuk rujuk dari kesalahan-kesalahannya. Bahkan dia ingin menyerang balik. دي أمغتك أن دلم سورتني. ولذلك أقول للإخوة الذين أوصلوا أخبارا كاذبة لشيخنا ربيع بأنني على طريقة الحلبي بيننا وبينكم معاد عند ربنا جل شأنه ليحكم بيننا بالقسط وهو أحكم الحاكمين لا أدري بأي أقل يصور هؤلاء الإخوة لشيخنا ربيع بأنني على طريقة الحلبي نعم oleh karena itu saya mengatakan kepada para ikhwah. Yang menyampaikan berita-berita dusta kepada Syekh Ibn Rabi'i. Jadi sudah. Jadi bukan merunduk. Segera rujuk dari kesalahan-kesalahan. Tapi justru menyerang balik. Menganggap bahwa fatwa Syekh Rabi'i dibangun di atas berita dusta. Sehingga dia mengatakan. Kami mengatakan para ikhwan yang menyampaikan berita dusta kepada Syekh Rabi'i. Bahawa saya berjalan di atas metode al-Halabi antara kami dan kalian perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala waktu yaumul qiyamah kita akan berhukum di hadapan Allah saya tidak tahu akal apa yang mereka gunakan dalam menggambarkan kepada Syekh Rabi Bahawa saya ini berjalan di atas metode al-Halabi sekali lagi perlu diketahui bahwa penyebutan Durkarnain, berjalan di atas metode Al-Halabi ini sama sekali bukan penyebutan seseorang dari kalangan para ustaz atau seorang dari syekh ini adalah kesimpulan dari Al-Allamah Rabi'i bin Hadil Madhal kesimpulan beliau melihat dakwah Dhul Qarnain ya. makanya tidak ada yang yang mentalkin yang yang menyampaikan kepada Syekh Rabi'i bahawa Dhul Qarnain itu berjalan di atas metode Al-Halabi, tidak ada sama sekali itu kesimpulan dari Syekh Rubi. Maka ini Maashirullahal Khairahimakumullah. Maka berangkatlah Zulkarnain. Ya, berangkat Zulkarnain ke Arab Saudi ketika itu. Walhalil, kita semua menunggu. Ya, kita semua menunggu. Semoga kepulangan beliau mendatangkan hasil yang baik. Semoga apa yang beliau sebutkan dalam surat bahawa saya akan berujuk dengan dengan begitu mudahnya bi kulli suhulah dengan penuh kemudahan dari setiap kesalahan. Ini yang kita harapkan. Makanya setelah itu tidak ada yang berbicara. Nah, karena kita mengharapkan agar beliau benar-benar kembali kepada al-haq, meninggalkan insirafat yang diperingatkan oleh para masyayikh dan para ustaz Nah, namun ini ma'asyarakat rahimahumullah berjalan hari demi hari, waktu demi waktu, sampai beliau sendiri pulang, tidak ada klarifikasi. Yang ada menyebar di grup BBM. Termasuk di antara keajaiban dunia. Seseorang disuruh bertaubat dalam keadaan dia tidak mengetahui dosa apa yang dia lakukan. Masya Allah ya kurang lebih seperti itulah bahasanya saya nggak apa pulang sampai ke Makassar mengumpulkan para ustadz di Makassar yang hadir-hadir nah ketika mereka hadir yang disampaikan apa bahwa ya saya ini mau bertobat tapi bertobat dari apa apa kesalahan saya coba ini menunjukkan talaaqnya Dzulqarnain di hadapan para masyayikh, di hadapan Syekh Hani, terang-terangan dia mengatakan saya rujuk dari setiap kritikan-kritikan yang disampaikan pada saya. Ini pernyataan dia. Nah, Al-Syekh Rabi dengan tegas menyatakan ketika saya sempat bertemu setelah pertemuan uh, Syekh Rabi dengan Dzulqarnain tiga hari sebelumnya, Syekh Rabi mengatakan ana nashahthuhu. Saya sudah menasihatinya. Wah ada bil khair dan dia menjanjikan kebaikan. Janji apa itu? Janji rujuk. Finsabat alhamdulillah. Wahida masabat tak ada syaunzan. Kalau memang itu benar, alhamdulillah. Kalau tidak benar, maka ini perkara lain. Bikul lima kawin Setiap kejadian ada pembahasan tersendiri. ternyata yang disampaikan di hadapan para ustaz dia tidak mengerti harus rujuk dari mana kesalahan apa ini musibah kalau begitu semestinya dia berangkat ke sana semestinya dia berbicara kepada Asyikhani mengatakan saya tidak punya kesalahan harus rujuk dari mana kan gitu kenapa dia mengatakan siap untuk rujuk dan dia menerima risalah Asyikhani yang nanti akan kita sebutkan insyaallah dan dalam telekonferensi juga Asyikhani As menyampaikan bahwa Dhul Qarnain telah siap untuk menyatakan rujuk dari setiap kesalahannya tapi ternyata buktinya dia tidak, entah tidak tahu atau pura-pura tidak -pura tahu mana kesalahannya satu saja satu saja dulu yang disebutkan Syekhani dalam telekonferensi yang katanya telekonferensi ini baru diterjemahkan secara tertulis yang ini dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkan secara lengkap. Yang di dalamnya terdapat tahdhir terhadap Ja'far Saleh. Ini yang kita tunggu. Sampai sekarang belum ada. Sikap terhadap Ja'far Saleh. Ya, yang terang-terangan membela Radio Roja. Membela sebagian Hizbiyun. Menganggap menegah Salafiyun. Sehingga ditahdhir. Pada telekom, ditahdhir oleh Syekhani. Bahawa ini termasuk sebab yang menyebabkan kalian berselesai. Hendaknya kalian menjauhkan diri darinya. Dari Ja'far ini dan Ja'far yang lainnya. Dari Ja'far ini dan dari Ja'far yang lainnya. Jauhkan diri kalian darinya. Nah, sudah itu. Nah, maka akhirnya Ja'far Soleh merasa kena batunya. Maka dia pun berkicau. Berkicau di Facebook. Ya. Dia mengatakan, apa yang bisa diperbuat? Kalau semua lupa bahawa nama-nama da'i berikut Pernah sama-sama berkumpul dengan Ustaz Abdullah Taslim di Rawalumbu Dalam rangka mengupayakan pendekatan antara pihak-pihak yang dianggap bisa mendekat dari kedua belah pihak Lalu kenapa harus ada yang dikhianati? Maksudnya kok kenapa dia sendiri yang diserang? Yang lain selamat dari serangan Siapa itu yang pernah kumpul di Rawalumbu dengan Abdullah Tasli, Asururi, Ali Basuki, Abdullah Syarani, Abdul Bar, Ayub, Rizki dan saya sendiri. Maksudnya Ja'far Saleh, saya sendiri. Kemudian kami sepakat bahawa Dhul Qar'in adalah orang yang sulit sehingga diupayakan pada tahap berikutnya. Ini kan makar. Ya. Mereka mana berkarnain? Orang yang sulit. Kalau orang yang sulit seperti ini saja yang disebut oleh Syekh Rabi' La'ab, makir, mutalawin, yamshi'ala tarikatil halabi, fil makir Dianggap mereka sulit. Terus gimana keadaan mereka ini? Ternyata bukan Ja'far Soleh sendirian. Yang ingin membuat makar. Di belakangnya ada yang lain. Para ustad-ustad yang lainnya. Maka oleh karena itu maashirul kawrahimukumullah kita tidak ingin memperkeruh suasana. Ya. Kita ingin berjalan di atas al manhaj as-salafi al al-wabah yang jelas di atas bimbingan para ulama. Kalau para ulama mengatakan hati-hati dari fulan sudah selesai, wajib wajiblah kita menjauhkan diri darinya agar kemudian manhaj salafi ini terselamatkan dari berbagai macam noda-noda yang dikhawatirkan mengotori manhaj salafi maka itu yang kita inginkan dan sampai sekarang ma'asyur ikhwan rujuk belum ada ya. dan itu tetap kita harapkan ya. wallahi tidak ada keinginan kita untuk untuk senang dengan adanya perpecahan senang dengan adanya perselisihan tidak sama sekali namun bersenang-senang dengan kondisi yang seperti ini adanya sebagian ikhwan yang akhirnya hanyut Tenggelam ke dalam hizbiyah. Terpengaruh dengan pemikiran hizbiyah. Itu juga merupakan hal yang kita tidak inginkan. Nah. Saya kira inma asyadu al Bagian pertama. InsyaAllah ta'ala akan ada lanjutannya. Pada pertemuan yang lain insyaAllah ta'ala. Akhiru da'wan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.